Anton Pan, Lupul pocăit. Lupul părul își leapă dar năravul nu și lasă. Un lup, dacă am bătrânit, într-o zi ce a venit, a vrut a să pocăi și faptele așcăi. Deci, cu acest al său gând, Numele în câine schimbând s-a smerit ca un bătrân și s-a băgat la stăpân să slujească într-un an la oi pe lângă cioban. Într-acest chip dar slujind și oile în câmp păzind, într-o zi fiind lungit, o oaie l-a mirosit. El îndată și-a uitat că e în câine schimbat și apucând oaia de trup, o jert fiind grab ca un lup. Ciobanul peste el dând și această faptă văzând, Ce-ai făcut?" l-a întrebat câine bătrân și spurcat, iar el smerit se uita și intră acest schip să îndrepta. Eu," zise, fiind culcat, m-a de visat. Oaia cum păștea prejur vin tocmai ca un fur pe la spate, mă mușca și coada îmi buca. Eu i-am zis odată, mâr, i-am zis și altădată, bâr, dar ea tot mă supăra și nu se împăra. Atunci și eu, necăjit, cum o trânti, a murit și, de frică să n-o vezi și să mă-nvinovățez, apucai de o mâncai și în burtă o băgai. Dar ciobanul nu glumi, dându-i una... L-a dormit. Scumpul. Peste un râu foarte mare și repede curgător, vrând să treacă oarecare scump de argint iubitor, mergând pe pod, cum se pare, unde a călcat, n-a văzut, că atât s-a împiedicat tare cât drept în râu a căzut și început să strige în apă. Aoleu! Mă nec! Mor! Vin o lume de mă scapă, dă mână de ajutor!" Un pescar din întâmplare care a s-a aflat, Spre acestui scăpare de grabă, în râu s-a aruncat, Și cu multă osteneală spre el tare, Notând, l-a ajuns ca într-o Coraj dându-și strigând. Dă-mi mâna în mai tare! Întind-o mai-n Să te scapi de necare!" Fii curaj, nu fi slab. Pe dăm, auzind prin unde, scumpul mult s-a supărat. Nu ți dau nimic, îi răspunde, și n adânc s-a cufundat. Alecudonici, grierul și fornic. Grierul în desfătare, trecând vara cu cântare. Deodată se trezește ca afară viscolește, iar el, de mâncat, nu are. La vecina sa furnica alergând, cu lacrimi pică și se roagă să-i ajute, cu hrană să-l împrumute, ca de foame să nu moară, numai până la primăvară. Furnica l-au ascultat, dar așa l-au întrebat. Vara când eu adunam, tu ce făceai? Eu? Cântam în petrecere cu toți. Ai cântat? Îmi pare bine. Acum joacă dacă poți. Iar la vară, făcam niște. Racul, Broasca și știuca. Racul, Broasca și o într-o zi s-au apucat de pe mal în iaz să aducă un sac cu grâu încărcat. Și la el tot se înhamă. Drag, în timp, dar eu de seamă că sacul stă neclintit, căci se trăgea nemit. Racul înapoi se da, broasca tot în sus salta, știu ca foarte se izbea și nimic nu-i sprăvea. Nu știu cine-i vinovat, însă pe cât am aflat, sacul în iaz nu s-au tras, ce tot pe loc au rămas. așa e și la omenire. Într-n opștii nu-i unire. Leul la vânat leu, lupul, vulpea și prinele odată, ca niște buni vecini, S-au fost albătuit cu toții întrunit să umble la vânat Și ce vor căpăta să îmi parte măsurat. Se întâmplă dar că vulpea în un cerb frumos au prins, și adunând pe toții ei săi spre jertfă l-au Acum e treaba mea, băieți, le zise leul lor. Voi trebuie numai să vedeți cum eu împart ușor. Și, dispicând în dat pe cerb în patru părți, au zis, Aceste sunt frățeștile bucăți. Și iată, ce e partea mea de frate, al doilea, pe drept, ca unui leu se cade Și ce al triile Tot mie se cuvine Precum voi știți prea bine Iar de al patrăle Oricare s-ar atinge Pe loc îl voi vinge Două poloboace Un poloboc cu vin Mergea în carpet pe drum Încet și foarte lin Iar altul cu deșar Lască venea mai tare, dar și hodorogea, făcând un vuiet mare, încât cei trecători în laturi toți fugeau. Atunci când el folos, nimic n-aducea. Asemine în lume, acel ce tuturor se laudă și spune, întrebi, puțin sporește. Iar cel ce tace și treabă face, acela purure mai sigur îi străvește. Grigori Alexandrescu, câinele și măgarul, cu urechea plăștită, cu coada între picioare, câinele, trist și jalnic, mergea pe o cărare. după un destul umlet, iată că îl întâlnește un măgar și îl oprește. Unde te duci?" îi zise. Ce rău ți s-a întâmplat!" Știi, parcă te-a plouat, așa stai de mâhnit. Dar sunt nemulțumit. La împăratul leu un slujbă m-am aflat, Însă purtarea lui, de slobă ți-o spui, M-a silit în sfârșit să fug, să-l părăsesc. Acum ca alt stăpân, bun, unde să-l găsesc? Nu mai atât de plângi? Măgatul întrebă, stăpânul l-ai găsit, îl vezi de față Vino numai decât la mine să te bagi, eu îți făgăduiesc, nu rău să te hrănesc. Nimic nu o să lucrezi, nici grijă nu o să tragi. La propunerea sa, câinele i-a răspuns. Ascultă-mă să-ți spui, e rău. A fi supus la oricare tiran. Dar slugăra măcar E mai umilitor Și încă mai amar. Lupul moralist. V-am spus, cum mi se pare De nu-ți uitat Că lupul Se întâmplase să ajungă Împărat. Dar fiindcă v-am spus-o voi încă să vă spui ceea ce s-a urmat sub stăpânirea lui. Auzind împăratul că în staturile sale fac năpăstuiri multe păroșii dregători, că pravi la stânghiare, că nu e deal sau vale unde să nu vezi pe mai mulți prigonitori, poruncii să se strângă obștească adunare lângă un copac mare, căci vrea pe unii alții să-i cam dojenească și în puține cuvinte să le aduc aminte datoriile lor. Toți se înfățișară. și înălțimea lupească început să vorbească cu un glas Domnilor de tot felul, bune sunt astea toate, datorile slujbei astfel împliniți. Nu aveți nici sfială,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 Vedeți cu ce morți grele se-i din lume și cum lasă rău nume a cei care fac rele. Gândiți-vă că poate veți da cuvânt odată la înalta judecată. Gândiți-vă la suflet și luați de la mine pildă a face bine. Ăst cuvânt minat pe care domnul Lup a că l-a învățat. Trecând pe lângă sat, la ziua unui sfânt, când preotul citea și propoveduia, Pe mulți îndregători să plângă i-a îndemnat. E, ce ați hotărât jupânii amploiați? Oare o să vă îndreptați?" Îi întreba atunci înălțimea înglănită, ce purta o mantă de oaie jupuită. Spuneți, o să schimbați purtarea vă cea proastă?" la mulți ani, dobitocea voastră, răspunse un vulpoi în slujbă lăudat. ne poate fi iertat să vă întrebăm smerit. Ne vreți a ne arăta de unde ați cumpărat postavul de manta? Când manta domnească este de piei de oaie. Atunci, judecătorii fiți siguri că despoaie. Boul și vițelul. Un bou, ca toți boii, puțin la simțire. În zilele noastre de soartă ajutat și de cât toți frații mai cu o sebire, dobândind un în post însemnat un bo în post mare. Drept cam ciudat bine, dar asta se întâmplă în oricare loc decât multă minte. Știu că e mai bine să ai totdeauna un dram de noroc. Așa da, vieții veselă schimbare, cum și de mândrie boul stăpânit, se credea că este decât toți mai mare, că cu dânsul nimeni nu e potrivit. Vițelul atunci, plin de bucurie, auzind că unchiul s-a făcut boier, care clăi, sumă și livez o mie, mă duc, zise-ndată, nițel fân să-i cer. Fără a pierde vremea, viselul pornește. Ajunge la Unchiu, cearca intra, dar pe loc o slugă vine și-l oprește. Acum doarme, zice, nu-l poți supăra. Acum doarme. Ce fel? Pentru întâia dată, după prânz, să doarmă. Obiceiul lui era să nu șează ziua nici îmi place și o să o spui. Va să-ți cauți treabă că mănânci trânteală. S-a schimbat boierul, nu e cum îl știi. Trebuie înainte să mergi cu zi primit în casă dacă vrei să fii. La o atât de mare, vițelul răspunde că va aștepta un se scoală, pleacă la plimbare, pe lângă el trece fără să se uita. Cu măhnire, toate băiatul le vede, însă socotește că untul a orbit, căci deci fără îndoială nu putea crede că buna sa rudă să-l fi ocolit. A doua zi, iarăși prea de dimineață, să-i găsească vreme la dânsul, venii. o smugă ce afară, îi vedea că ca să-i facă bine, de el pomeni. îi zise. Așteaptă afară ruda dumnei Al doamnei vaci fiu. Cine? A mea, rudă? Mergi de-l de pe scară. N-am astfel de rude Și nici voi să-l știu. Privighetoarea și măgarul. Menorocita privighetoarei cânta în pădurea ei durere. Și toată firea de ascultare, tot în împrejurul era tăcere. Alții în loc mi-ar descri poate acele tonuri neimitate, glasul acela mlădietor, ce contorsură lină, ușoară, treptat se urcă și se coboară, plin de simțire, plin de amor. Eu... Vă spun numai că despărțirea și suvenire pline de jale, că nedreptatea, nelegiuirea era sujetul cântării sale. Un măgar mare ce o ascultase și ca un aspru judecător capul pleoștise sau ridicase câte o ureche în semn de favor, ieși înainte să-i dea povață și cu o în credințare, Am fost," îi zise, aci de față, dar zău nu-mi place atac cântare." Cu toate acestea am nădești bune, de nu-ți pare lucru prea greu la niște regule a te supune, luând de pildă cântecul meu. Atunci începe cu bucurie un cântec jalnic și necioplit, încât de aspra lui armonie, toată pădurea s-a îngrozit. Privighetoarea, fără sfială, zise, povăța e în zadar, căci te-aș urma-o? Nu e îndoială că eu un locuț aș fi măgar. Câinele și cățelul. Ah, cât de sunt de orite unele dobitoace, cum lupii, orșii, lei și alte câteva, care crede spre sine că prețuiesc ceva. Dese trag din neamare, asta e o întâmplare. Și eu poate sunt nobil, dar să arăt nu-mi place. Oamenii spun adese că în țări civilizate este egalitate. Toate iau o schimbare și lumea se cioplește. Numai pe noi mândria nu ne mai părăsește. Cât pentru mine unul fiește cine știe, coam de bucurie. Când toată ioana măcar și cea mai proastă, Câine sadeam, zice, iar nu domneia voastră. Așa vorbea de unăzi cu un bou care, Samson, bulău de curte ce lătra foarte tare. Cățelul samurache ce ședea la o parte ca simplu privitor, auzind vorba lor, și că nu au mândrie nici capriții de șarte, se apropie îndată să-și arate iubirea ce are pentru ei. Gândirea voastră, zise, îmi pare minunată și sentimentul vostru îl cinstesc, frații mei. O, noi, frații tăi, răspunse Samson prin demanie, noi, fratii tăi potaie, o să-ți dăm o bătaie care să o pomenești. Cunoști cine suntem și ce se cade ție lichea nerușinată astfel să ne vorbești? Dar ziceți? Și ce-ți pasă? ce întreb eu ce ziceam? Adevărat, vorbeam că nu iubesc mândria și că urăsc că voi egalitate, dar nu pentru căței. Aceasta între noi adesea o vedem și numai cu cei mari egalitate vrem. Cincinat Pavelescu Trandafirul și stejarul Cel mai obraznic din stejari Certa modestul trandafir Zău, de îndrăznalat ta mă mir Cu mine tu să te compari Cu vârful meu eu sparg surul Și sunt prieten cu vulturul Și trunchiul meu nu sunt în stare trei oameni să-l coprindă Ar trebui să mă admiri Așa e dar tu faci doar ghindă, și eu fac tandavii." Bradul și firul de iarbă Un brad înalt, voi mic privind un -mi fir de iarbă mic, zicea îngânfat, În zece ani, cât m-am suit, sărmane fir nenorocit, și tu ești tot cum te-am lăsat pe când alături petreceam." În umbra ta necunoscut dacă o palmă, te întreceam și astăzi, te întrec o sută și vezi, sunt bun că ne amintesc, și am drept să fiu orgolios că ce ai rămas atât de jos. Abia, abia te mai zăresc. Firul de iarbă îi zise, bine, ești mai înalt, e drept de cine. Și totuși între noi îmi pare că e grozava asemănare. Oricât te-ai înălța în vânt, cu fruntea în nori sau în lumină, O, nuita uita, ai rădăcină tot ca și mine, în pământ. George Raneti: Bijou și Grivei uh, Bijou, o mică javră care nu avea capul mult mai mare decât un glonț, avea, în schimb, părul cârlionț și în jurul gâtului avea o panglicuță ce susținea o timp chiar de acelea ce, pentru o băncuță, se vând oricui la primărie. Biju, cuprins de fudulie, cu sur al celor mititei, apostrofă plin de dispreț pe camaradul său grivei, care n-avea nici părul creț și nici la gât medalie. Era un câine țărănesc, voinic și mare în talie, o, oh, eu te compătimesc, grei biju, foarte Fi Fidon, tu ești decorat, nici parfumat și nici frizat. Grivei, cu vocea cea mai calmă, răspunse astfel la sudalmă. E mai oblu, junefil fizon. Că ce... ce făcuși tu? ce ispravă spravă să-ți iei o mutră așa grozavă? A, oh, știu că faci sluj într-un salon și mai faci încă murdării pe scaune și pe covare Da? Altceva? Ce poți? Ce știi? Ce rost ai tu pe lume, oare? Eu? Da. Sunt un dulău urât. Fără medalii la gât, eu nu mănânc din farfurie, trăiesc în neagră sărăcie, dar stau de pază neclintit lângă stăpânul meu iubit și sunt un prieten credincios. Eu, da, nu știu să fac frumos, știu să veghez, și știu să latru și nu-mi e frică nici de patru când vor veni cu gând păgând gând să prade noapte pe stăpân. Așa vorbi Grivei. Musiu Biju așter să o îngrabă de frică să nu-i trag o labă. Și acum, cititor, de vrei, poți trage orice ce morală din povestirea mea banală. De pildă, poți să presupui că domnișorul Biju nu e decât un moftangiu de acei ce smester doar să lingușească. Pe când dulăul de Grivei, e munciturul harnic care, lipsit adesea de mâncare și totdeauna de trofie, din viață doar de-atâta știe, de jertfă și de datorie. Gheata și șoșonul, în ziua de... dar ce importă data, un obiect șoșon voi acum vorbi cu gheata. Aceasta își ciuli urechea și cu dezgust privind perechea de șoșoni, o tocmai noi, plin de praf și de noroi, zise mi se pare că îndrăzneala ta șoșoni, e mare. Nu vezi cât ești tu de bocciu și de murdar pe când Fasonul nici libiu, podoab ar fi într-un galantar. Pingeau mea curată, am piele delicată și ascuțit, bot am, căci sunt de mare neam. Pe când tu stai afară cu slujile la scară, eu, dintr-un saloane, mă plimb printre cucoane, la bal și în evoc locuri, cu lui Gens. Prin tocuri sunt rudă, prin bizeți port nume de mare preț al lui Bize compozitorul care a cântat oratorul. Dar, ascultând șoșonul acest limbaj semeț, așa-l tonul de suveran dispreț cu care i vorbea Gata, ingrata, încât rămase-i ca năuc. și în negrăita lui durere pleznituiau două artere de cauciuc. Cizmarul grabnic fiind chemat, subita moartea constatat și niciun fel de doctorie n-a mai putut să reînvie. Eee, numai după ce a murit, trufașa gheată a simțit ce greu e când nu ai șoșon să mai duci viață de salon. Numai atunci a priceput ce mari servicii i-a făcut șoșonul care, dacă a fost la înfățișare așa de prost, e pentru că o crotise și prin noroi și prin zăpadă și în locul de el primise toată mocirla de pe stradă.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 Nu știu se că nerodul va da ochii cu norodul și-și pusese în cap minciuna că dă în stup de câte una. Roiul, cum de razărit că a intrat, l-a copleșit. Socoteară să-i mai ceară? Nu, no. l-au îmbrăcat cu ceară de la bot până la coadă, tăbărâte mii grămadă, și l-au strâns cu meșteșugă, încuiat ca într-un coșciug. Nu ajunge, vreau să zic, să fii mare cu cel mic. Că puterea se adună din toți micii împreună. Cuiul Într-o vreme, la început și într-un leat nemai care nu pot să însemn, casele erau de lemn și ulucile de scânduri. Ca și azi, întinse rânduri, puse strâm și cap în cap și proptite cu prota. Dar zburau cu fiecare vânt mai tare, case, garduri și pături. Și în timpurile toate, grijile erau destule. Le adunai împrăștiate și începea din nou și iar truda muncii în zadar, ca să scoli din plătinare iarăși doagele în picioare și din nou să le anin cu temir ce rădăcini. Nă străvan cum altul nu un băiat al nimănui născoci atunci un cui și l-a scos și-a arătat. Cuiul nou o săptămână a umblat din mână în mână, a fost strâns și pipăit, pus pe limbă, mirosit. Niciun om nu înțelege cuiul țeapăn, cum să lege fără funii și curele scândurile între ele. Nazdravanul și golanul îl înfipse cu ciocanul, zice unul, dragul meu Așa cui îi făceam și eu, poate chiar mai dichisit, însă să vezi? Nu m-am gândit. George Topărceanu, leul deghizat. Leul s-a îmbrăcat odată într-o piele de măgar. Să colinde țara, toată din hotar până în hotar, ca să vadă cum se poartă lupii, mari dregători cu unor oadele blajini de supuși rumegători. Deci, trecând el într-o seară la o margine de crâng, ca un biet măgarnătâng, niște lupi, cum îl văzură, se repet la el pe loc și, într-o clipă, îl înșfacă grămadindu l la mijloc, să-l dea strașnic în tărbacă. Stați, mișeilor, ajunge, că vă rupând în dințacuși!" strigă leul, apărându-și pielea cea adevărată. Astfel vă purtați voi oare cu iubiții mei supuși?" Lupii, cunoscându-i glasul, în dărăți sau au și de frică se făcură mici ca niște cățeluși. O, oh, măria ta, iertare!" zise cel mai diplomat. Semănai așa de tare cu un adevărat!"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 Leneșul la toate zice că nu poate. Marcel Breslaș, cine o fi? Ascultați o ghicitoare. Cine stă pe o creangă sus și nu-i zburătoare? Cine toarce fără fus și fără fuioare? Nu știi? Cine doarme dus? După ce și-a dus, și-a pus conăcelul alb la soare, rumenindu-l în dogoare pe acoperișul roșu între streașină și coși. Mai întreabă. Cine oare calcă veșnic sub picioare perine de puf ușoare? Doar încearcă să te așezi pe o perniță și ai să vezi, măre, cum te mai înțepi. N-are fulginia, ci cepi. Nici acum nu pricepi cine poartă toată vara coș cu cu joc și noi leapă de povara nici la treabă, nici la joc. Aba mai stă și lângă foc. Ei, nu urmești din loc de loc cine are zilnic treabă, deși nu e croitor, cu un gem și un nastur și le caută de zor pe covor și sub covor. mai întreabă, mai intreabă! Cine, ai putea să-mi spui, e moșneac de când e pui? Că se poartă prin viață, chiar din leagăn, cu o polilie și semeață, de-ai jura că bărbierul i-o sucește așa cu fierul. Încă tot nu știi, acuște pun socot pe drumul bun. Spune-mi, cine prinde muște și nu trece drept nebun? Ba, nici mi i măcar ținut, nici făcut de rău crescut, când îți scoate limba He. Ori, hmm. ha -ha. cască în public uneori He. Nici acum? Ce să-ți mai spun? Ada, cine-și spală dimineața? Pieptul, mâinile și fața, fără apă și săpun, fără peri, nici prosop pregătite în acest scop știu eu, strigă un puștan, ori iemuță, ori motan, or pisică, or cotoi, or un cotoșman de soi. Ea ca nu... E un pisoi. Cucu și turturica. Cucu, pasăre ciudată, nici tu mamă, nici tu tată, ci orfan din naștere, Dat în grijă și subscut unei paser maștere, părăsit de la început, a crescut cum a putut. N-a fost nimeni să-i arate câte sunt în lume toate și să-i spună cum le cheamă, cum ar fi făcut o mamă. Nici să-i pună învățătură ca o hrană vorba în gură. Nu l-au învățat decât tu ești cucu și atât. Asta știe, asta spune Face codrul să răsune tot chemându-se pe nume Parcă ar fi singur pe lume El se cheamă, el răspunde Ori și când și ori și unde Toată ziua ca năucu Cucu, cucu și iar cucu -cu. Din potrivă, turturica mult s-a mai trudit mămica și am învățat-o cât putu. Nimeni nu singur, nu. Singură nu ești nimica. Printre alții ești și tu. Și de-atunci amititica strigă toată ziulica. Tu, tu, tu. Și iarăși tu. Ariciul cu un picior scrântit. Mare om ar fi ariciul dacă n-ar avea un viciu. Prea se crede însemnat, prea se crede împărat și prea umblă înțepat. Trece alaiul lui pe uliți străjuit de mii de suriți. Și pe cine îl întâlnește, hait îl ia la trei păzești. Dă-te încolo și fă loc, că acum mă fac foc și se să zici că n-ai noroc. S-a învățat lumea cu el că e răutăcios de fel. E destul să-l vezi în zare ca să-i altă cărare. Să vă spun o întâmplare care nu-i întâmplătoare. Un arici, mai an pe vară, își scântise un picior și acum trăgea să moară sub o tufă de mohor. Eu, mă doare! Mă, mă doare! Și ce sete! Și ce soare! La o apă curgătoare, cum s-ajung în trei picioare? Fraților, săriți, vă rog, nu vedeți că sunt o loc? un un dinte, da o teapă pentru un pahar cu apă. Ei, Vlad Teteș, ci un șant un pui de dropie. Cine crezi că ar îndrăzni de culcuș să ți se apropie? ai uitat că până ieri te păzăi cu ieniceri care dau să ne împungă cât era ziva de lungă? Aferim, bre ieniceri, ne ferim de neplăceri. Ceaba plângi, ceaba bocești, nimeni nu-ți aduce apă, toți se tem că-i tragi în țeapă, chiar așa bolnav cum ești. Stai și tu acum pe ace, nu-ți prea place? N-am ce-ți face. Cine a fost supărăcios și ursuț și urcios poate să strige până mâine, cum faci tu, săriti că mor. Nu o să sară niciun câine ca să-i vină în ajutor. Nu găsește la nevoie nici cât Robinzon Crusoe, care în țara nimănui nu s-a dus de voia lui și tot a găsit pe mal un băiat și un papagal. Dar tu, rău le-arici, n-ai tovarăș nai ai nici, nici aiurea, nici aici. Ce-ai cătat, ți-ai și găsit. Ai să mori cum ai trăit. Poate acum ai să pricepi când de jumătate stârf. Nu există în lume țepi care au un singur vârf. Sunt cu tine mulți de-o Nu le vine prea ușor târcul snoabii să-l priceapă. Dar de vor sau de nu vor... Toți ce poși se înțeapă până la urmă în țeapa lor. Ionel Gologan Luceafărul și licuriciul. Luceafărul de seară pe boltă strălucind, îmbracă toată firea în raze de argint. Și un licurici rostește din margine de drum. Doar noi iubite frate lucim în noapte acum. Mărățul astro al nopții, cu un surâs candid, a spus, Te crezi, lumină? Să știi, nu te desfid. Iar luna, ce fusese ascunsă după nor, interveni și dânsa în convorbirea lor. Văzând că pulpuirea puțin fosforescentă îl face să nu aibă poziție decentă, spre licurici privește și zise răspicat, Scripe și tunițel, e fat necontestat, tu licărești în iarbă, Luceafărul pe cer, dar care-i diferența, vei înțelege, sper, să știi că în lumea întreagă oricine prețuiește cât e de lungă raza prin care strălucește și astfel se desprinde că nu-i așa de greu să-l distingi de un geniu, de un vanitos meu. Preșul și covorul un covor de Buhara, înflorat, cu pastel, se răsti în legea sa la un preș de lângă el. Drept să-ți spunem e rușine, faptul e de neiertat că în casă, lângă mine, tu ești veșnic așezat. Toți te calcă în picioare, ești snopit cu bătătorul, iar eu știe fiecare... Mângâiat cu aspiratorul, nimeni nu te bagă în seamă, toți te umplu de noroi. Când pe fața mea șosca mă poate naște trăboi, ce n-aș da să poți scăpa de vecinătatea ta? Breșul fără semeție i-a răspuns, e adevărat, ești frumos. Dar lumea știe că doar eu te țin curat. Popacul și pădurea Un falnic și stufos, stejar, crescut pe o colină, solitar, curată de pădure, el se găsește mai departe, Iar soarele cu nimeni nu-l împarte. Și a strigat pe limba lui cu vanități de șarte: să auzii poată auzi copacii o deoparte. Părtați-lor, în înghesuiti, zadarnic între voi, tot șușotiți. Să știți că bărfa voastră pe mine nu mă doare. Da, sunt răzleți, dar mă răsfăți la soare. Și orice adierea blândului zefir îmi scaldă în valuri frunza, În sunet de clavir, sunet de clavir. Suneți de clavir, suneți de clavir, mama către fiu. Mi-e greu, i-a zis pădurea departe, să te știu. Copacii la oaltă sunt negreșit mai tari. Secretul ți-l pot spune, ei toți sunt solidari. În vremurile grele, pe viscol sau furtună, primești de o fruntă mai lesne împreună. Dar nu sfârșise bine pădurea de vorbit și o cruntă vijelie deodată s-a pornit, iar un vârtejnă prasnic stârnit de un strașnic vânt, trânti cu a lui putere stejarul la pământ. Pădurea neclintită începea fremăta și în jalei fără margini, prin frunze adânc, Copacul ce cu fală de-o parte stară sleț, Spre cer nu-ndreaptă vârful ca până ieri, se meț. Morala seculară e clară, Cel ce sting e piere. Drumețul și eucaliptul Un biet drumeț dorea avii dracu? Pagale pe la tropice trecând, scăldat din plin de razele de soare, cel l încinceau mai strașnic ca oricând. Deodată însă-i apăru în cale un arbore gigant, cum altul nu -i. Și, bucuros, grăbi să-i stea la poale, să-i soarbă lacom toată umbra lui. Sub eucalipt se întinse îngrezător. Ai. Se pierde umbra mult râfnită, de parcă un eltit vreun și -o, o se clipită cu clipită. Uimit, el o privește cum dispare și faptul îi pare supranatural. Dar la amiază, razele de soare ard frunzele ce nu stau vertical. Și, sopotind că pomul egoist, vrumețul în sinea lui își zise trist. Pe arșiță copacul acesta mare nu o folosește, iată, la nimic, pe vreme ce el nu ne dă răcoare nici cel puțin atât cât unul mic. Tot astfel și în lume, din păcate, ca nu fabula de față, mulți mai sunt. Cei imitând copacul n-au dreptate, nevrând să lase umbră pe pământ carbonele și diamantul. Un diamant, imposant, măsurând în greutate, nu mai știu câte carate, zise mândru spre cărbune. Își spune, Oare cine fi de vină că suntem într-o vitrină împreună așezați? Crezi cumva că suntem frați? Iar cuilă cam sfios, i-a răspuns politicos. Că de ce printre minerale stau alături de matale? Suntem amândoi carbon. Ba, pardon, tu ești negru și urât și mai mult decât atât. Văd că nu-ți dai seama bine. Negriciosul. cu mine chiar de-am fi la fel de tare, cum puteți să te compari? Nu vezi ce structură fină e în micristalină? Spuse mândrul diamant pe un ton cam arogant. Iar cărbunele lezat. Pe moment i-a Bine ar fi să-ți amintești pe când tu doar strălucești. Eu prin flacărea mea vie, lumii vie, lumii dărui energie. Drept e că nu doar splendoarea poate garanta valoarea. Aurel Baranga Fabula ingratitudinei. Cucul Leneș și Hain pune o un cuib străin și se vaită în aprilie că rămas fără familie. Și se plânge cane totul că l-a părăsit nepotul. Țipă, urlă, pupu, pupu! Și e fără, ca ne Singur cuc, pustiu, stinger. Ce morală să-i mai cer? Fabula meditației. Ce mare lucru e prudența? Ce importanță are experiența? Filozofa înșoarece. Și îl înțeleg. Deoarece întreaga lui morală asupra fricii o făcea din burta pisicii. Microfabulă zise stiloul către pană. Ești o fosilă antediluviană." Se poate, dar cu asemenea condei au scris Dante și Cornei. Iar adevărul e atât de viu că subscriu." Fabula Criticei Urât și slut mi-a fost omul limbut," afirma cu voce tare o ciocănitoare. Iar eu vă reclar că sunt exasperat de omul încăpățânat, răgea un măgar. Ce să mai spun de laș? Făcu dezgustat un iepuraș. Și uite așa, din paleolitică, facem morală și critică. Copilul și trandafiul. De ce... Mărite trandafir, de câte ori îmi dai o floare pe care știi cât-ți o admir? Mă înțepi în deget și mă doare. Îți spun, șeii mei admiratori, să-mi ierte nedelicatețea. Durerea face uneori să vezi mai bine frumusețea. FABULA PERSPECTIVEI Un copil zicea Te-aș tăia, nu ea, să te fac un bici cu plici de arnici, că în grădină tot nu ai rost socot. Dar când să cuteze trupul să-i reteze, Prinse cu imire un glăscior subțire, Pohoiile de om nu-s sunt Sunt pom. De privește mai bine mere am pe mine, cat în viitor, ca să le vezi ușor. Zborul brotacului Striga brotacul sus pe o mătrăgună, oh, la revedere, gata, zbor în lună. Mă costă doar un salt mai acătării, sunt numai nerv din cauza încordării. Și se avântă teribilul Borotac spre luna care se vedea în lac.